Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rasulat wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd Para pemirsa di manapun anda berada Perjalanan kita menuju Allah Adalah perjalanan yang tidak ada hentinya Artinya terus menerus kita harus Menjalani perjalanan ini Kalau kita terhenti Kita akan hanya menjadi hamba dunia Sehingga tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga terus ada peningkatan Di dalam kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Dan untuk menuju kepada Allah Para murid Para hamba-hamba yang merindu Allah harus melewati wilayah-wilayah untuk bisa sampai kepada wilayah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu kita harus masuki yang paling pertama dan utama masuki wilayah namanya taubat. Tidak sah orang menakukkan perjalanan menuju kepada Allah dengan ibadah yang banyak tetapi tidak dibandingi dengan taubat. Tidak sah permohonan kepada Allah pun tidak akan dikabul kalau kita belum menyesali dosa-dosa. Dan sungguh tobat adalah amat penting, menanggalkan kehinaan, menambalkan, menanggalkan najis, meninggal menanggalkan kekotoran untuk menuju Allah. Sudah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya hakikat tobat adalah penyesalan. Dan tobat itu sendiri ada martabatnya, ada orang bertobat dari dosa gede, ada yang bertobat dari dosa kecil, bahkan ada yang orang bertobat dari hanya sekedar kemakruhan. Kadang ada orang bertobat karena tidak bisa melakukan satu kebaikan, tidak bisa bangun malam. Sudah bertobat. Padahal bukan sesuatu yang wajib bangun, bangun tidak bukan sesuatu yang wajib bagi umat Nabi Muhammad. Akan Akadabi dia merasa menyesal bahkan mungkin dibaringkan dengan tetesan air mata. Itulah tingkat Innalillahihebi tawabim. Allah senang dengan hamba yang selalu meningkatkan pertobatannya. Kemudian di dalam tobat itu sendiri ada syaratnya dan syarat yang paling utama dan pertama adalah adanya penyesalan. Dan para ulama menjelaskan bahasanya di dalam pertobat ini ada dua model. Ada dua ada dua model dosa. Dosa kepada Allah dan dosa kepada hamba Allah Kalau dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama menjelaskan syarat yang pertama dan utama adalah Yang nam ada yang namanya penyesalan Dan kita, bisa, kita masih ingat pada pertemuan yang lalu Bahasanya penyesalan tidak akan mungkin Hadir di hati seorang hamba Kecuali seorang hamba ini Menganggap dosa itu berbahaya untuknya Dan merugikannya Dan orang tidak akan menyadari Akan bahaya saja sebuah dosa Kalau tidak menjalankan akal dan hatinya Untuk bertafakkur Penyesalan Kemudian penyesalan yang dibarengi dengan semangat Atau untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut Berusaha untuk meninggalkan kehinaan tersebut Dosa yang saat itu ia lakukan ia tinggalkan Al-Iqla meninggalkan dari dosa tersebut Di samping meninggalkan dia berjanji untuk tidak mengulangi Kalaupun dia kepleset ingat Bukan karena dia berencana untuk mengulanginya akan terkeplecet. Lain, sudah diserangkan pada pertemuan yang lalu. Ada orang ngaduh ke Rasulullah, ada orang bertobat, lalu melakukan dosa lagi. Apakah diampuni? Diampuni. Tobat, melakukan dosa lagi, apakah diampuni? Diampuni asalkan tobat yang benar. Sampai kapan? Sampai orang itu menyesal. Artinya, penyesalan itu yang paling berarti. Penyesalan itu adalah, tidak usah, bukan berbura-bura. Bukan kita berbura-bura. Bukan itu akan, tapi ada di dalam hati anda. Apa? Waktu anda melakukan kemaksiatan itu, apa yang ada di dalam hati anda? Dan sadari bahwasanya di saat seorang hamba melakukan kemaksiatan itu. Imam Haddad menjelaskan. Imam Haddad adalah Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau punya buku-buku pembersih hati yang luar biasa. Dan barangkali para pemeriksa semuanya tahu ada Ratiful Haddad yang selama, ini di, yang, yang selama ini kita baca bersama. Termasuk ada majlis kita. Majlis bersama Al-Fatilatul Habib Husin bin Abi Bakar Ba'bud kita mengadakan satu majlis, ratibul hadad dan ada Tosyah. Ratibul hadad adalah satu wirid yang disusun oleh Imam Haddad berdasarkan riwayat yang beliau nukil dari guru dari guru hingga sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hadisnya hadis sahih-sahih. Imam Haddad punya kitab yang sangat banyak. Dijelaskan oleh Imam Haddad dalam kitab Tadawatu Tamah tentang seorang mukmin di saat melakukan satu dosa. Kalau ada seorang mukmin kalau ada seseorang melakukan satu dosa ada dua pilihan baginya. Kalau orang merenung akan susah melakukan dosa. Yang pertama, kalau ada orang melakukan dosa. Yang pertama karena dia yakin Allah tidak melihatnya. Jawabannya apa? Kalau ada seorang hamba mengatakan Allah tidak melihat. Maka dia keluar dari iman syirik atau murtad. Yang kedua, dia mengalakukan suatu kemaksiatan. Dan sadar kalau Allah melihatnya. Kurang ajar. Kurang ajar. Tahu dilihat Allah masih melakukan. Jadi kalau dia berpikir bertafakur, tidak akan melakukan kemaksiatan. Dan ini yang harus kita hadirkan dalam bertobat. Maka, bertobatlah kepada Allah wa ya Dengan menghadirkan penyesalan yang sesungguhnya, yang tidak ada hentinya terus menerus. Dan bagaimana menumbuhkan penyesalan ini? Bacalah ayat-ayat azab. Ayat-ayat siksa dari Allah SWT. Ayat, ayat siksa. sikap Allah sungguh sangat mengerikan dan bacalah riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang hukuman-hukuman Allah yang akan diberikan kepada orang yang melanggarnya. Dan baca riwayat-riwayat hadis yang berbicara tentang amal-amal baik yang kita lakukan bisa hilang gara-gara dosa yang kita lakukan. Dan ini semua adalah perlu ilmu dan silsilah tobat ini sepertinya harus kita sambung dan sambung terus sampai kita terbebas dari dosa atau paling tidak Hadir di hati kita makna penyesalan yang sesungguhnya baru kita sah untuk melanjutkan langkah kita menuju Allah Subhanahu Wataala. Ini saja semoga Allah mengampuni kita semuanya dan memudahkan jalan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Wallahu a'lam bishowab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.